Salavatët nëbi të dërgumin e Allahut Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem, nëbi shokët e ti familjen dhe ata që e pasojnë me të mjenë delin ditën e kjama e ti të. Dhe të flasim për kënatsin e këse dunja edhe tahiretit. Dihën i vlazër se besimtari në shumicin e rasteve në dunja është mes kënatsis dunjas edhe botës tjetërë. Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili na ka krijuar këtë botë. Dhe besimtari në këtë botë s'e ka ndaluar kënaqësinë e kësaj botëje, as sesì. Por se besimtari e ka të ndaluar çë ta shijojësh këtë botë duke shkel interesin e botës tjetër. Faq besimtari duhet të jeton mes interesit të botës tjetër e interesit dhyños. Interesi i dhyños duhet të jetë synimi i besimtarit Në të moment kur ajnë nuk e shkel të mirën ahiretit Fëndaj, me shumicën e mendimeve tona Që ne i kemi në kokë Duhet jetë prezent gjenneti Duhet jetë prezent ura e siratit Duhet jetë prezent takimi me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem Duhet jetë prezent hypja jonë mbi peshore Nesër, në ditin e kiametit njëri ju do të matët Por jo kilogram të dhe zërë, jo pesha të matën dhejprat Do të i matët zonjën i për meve dhe pra vetë Do të fletë nesën para Allahu Gjelle wa Ala Dora E djartë Dora e majtë Kama e djartë Kama e majtë Syllë do të flasin vetë Veshët do të flasin vetë Balë do të fletë vetë Hunë do të fletë vetë Për pas gojes Për pas gojes Do të mbyllët aditë Do të flasin Këta gjimtyut e njeriut Dhe Allahu Gjellarë të thotë Apo njeriut Qalu li gjuludihim Nime shahittum alina Njeri thot Oj lëkure imja Pse fule kundra mua Qalu Antakana Allahul ladhi Antaka kulle shej Naka qume fol Allahu I qili jep gjuh Gjdo sendit Naka qume fol Allahu I qili jep gjuh Gjdo sendit Do tflat qdo gjan Ne sërditën e kiametet Ufzazer nga besim tarët muslimant I besojnë akë saj Si kur që i besojnë Allahut Se Allahut do të qenë me fol lëkuren e cila dhe të dëshmonë për zdo gja e cila ka pa për zdo gja që e ki ban jetë në brendin të tëme andaj si musliman nuk u gjenë besintari me shkel ahiretin e vetë urë në siratit të tanë nëse hupë ke kujdis prej miratë qëve që të shkruin ke kujdis prej gjuhës të tëne që fafletë nga se ka thëm pejëamir Isra Allahu Ali Iho Sallem se ajë cili se ajë cili rajnë që peshë vazhdojnë me rajtë Shkruhe është të Allahu rënavac Shkruhe është të Allahu rëndsak Dhe njeri ju vazhdojnë me qenë i drejt Dile sa shkruhe të Allahu subhanahu wa ta'ala i drejt E lu si më Allahu në Allahu në bëmë prej drejtve Edhe mos në bëmë prej shtremtërve Edhe prej njerëzve rëndsak Kjo du njo Në të zirin jetojnë ana është për shkruhe nga pejameri sallallahu a.sallem E që di ka thonë Jumë l'kija me dite në kiametit Në ditën e imin e Abasit do të del kjo dhunja në formën e një plakës shtrig, e cila i ka dhëmt të nxjerta jashtë e gërditshme, zarqaa, menjur te kaltert, ashtu si kur nkonë nkonë Halloweenit sikurçi paraqesit, gjatë mënyrën më të keqe, do të del si shtrik dhunjaja. Do të ti pyet Allahu Teala njerëzit, a dini kush është kjo? Jo nuk e di në azat, e gërditshmësh nuk shikohet o hadi i dhunja kjo es dunja pas te cilese kan leftu njerzit kjo es ajo dunja pas te cilese kan vepru vepru njerzit pas te cilese kan shku njerzit dijeni vllazër se ekziston mënyra e kënaqësisë në këtë dunja dhe në herat ka mënyrë e cila është rruga e besimtarit rruga e sa Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem rruga e aqidës së Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem rruga e besimit të sahabe dhe avlezer është rruga më e mirë për të knaqë në dunja dhe nahirat Allahu gjellë vë ala disa njerëzve në bot u ka dhënë pasuri sot vetëm e vetëm që të sëpravën pra ndër besimtari është i obligum për e anës Allahu që mos shikon në të pasuri që u ka dhënë, mos lëkmon asese sepse Allahu gjellë ali ka sëpravu ata dhe ka, ka thamë pega meri së Allahu po të kishë pas kjo bot vëlerë të Allahu së krajë i në sa kafia kaafir sikëdon me pi asnjë besimtari asnjë got ujë por kjo dunja por kjo kjo dunja nuk ka vlerë te Allahu xhele wala a dini pseu nazar Allahu i hedhron me ithafat e dunjos nga se Allahu e ka mallku ata ata e doin nuk gozon besimtari me dash një gjallë se Allahu nuk e don dashuria e besimtarit është nëse ndil që Allahu e don Allahu e don xhenetin e llazer Allahu e don ahiretin Allahu eden Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu i don sahabet, Allahu i don xhamit, Allahu i don muslimant. Du jete. Allahu i don njerëz e varfër. Du jete? Ndihnoj ata. Allahu i don të daptit. Du jete? Dashuria e besimtarit duhet të mëkon me dashurinë e Allahut subhanuhu te ala. Dhe kundra ta, Allahu nuk i don njerëz të dunjos. Nga sa të janë interesjit kësaj dunjoje. Atyre kur i prishë dunjoja, i dhrohn me njerzit. عند النبي عليه الصلاه والسلام باخترقو قاثون صلى الله عليه ن تيس عبد الدينار تيس عبد الدرهم ايش كاتروم مالكوم شافت ربي ديناريت مالكوم شافت ربي درهميت مالكوم شافت ربي قاديفس مالكوم شافت ربي مندافشيت تيسه وانتكس واذا شيك فلن تقش ايش كاتروم اي مالكوم اشتاي الا ربون ماشي ر الله وانتكس واذا شيك فلن تقش كتهن ثيرا Në dorën e ti, tëtë nuk del, dhimbja është me e madhe kur të del, së kur është fut. Dhe tëtë, kjo dunja nuk del prej zemrave që a dhërojnë dunjan, vetëm se me një dhimbja shumë të madhe, dhe me vështërsi shumë të madhe, pa ndër kjo dunja nuk është kriju për neve që ta a dhërojnë. Dhe si kur që ka nga Isa, a.s.a. se ka thonë hadhih dhënje kantara. Kjo dunja është urë, la ta amaruha, mos jetonin ta apo ka thanë Hasan el Basri o kjo dunja shënë budhe këse dunjaje është sikur shënë budhe njëri që shënë andër të mirë dhe zëgjohet njëri prej andërës që ka metë prej andërës zëgjohet njëri prej andërës që ka njën betë njëri jutë prej andërës për ndaj dhe Allahu Gjellewala në ka të regun librin ton në Kur'an se بس امطاره ثمرات ندالو متميره تاكس الدنيا قال ثن الله جل وعلا في القران قل من حرم زينه الله التي اخرج اخرج لعباده خش اش اي شيء كان ندالو ثمرات الله يكان غير رب التي والطيبات من الرزق الرزق الامير قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه ثميره ان شاء الله يكا فال دنيا يعني بربسمدارت اذا تا كمي باس بسمداري 100% نهارات يوم القيامه صد اي كميره با وما بس نص من دا بسمدار سي 100% Lej e hisen, le hisen tënë e përna hiret Kjo është rruga e mesme Të cërën besintarë duke me ndjek Jo rruga e haramit Jo rruga e korruptimit Jo rruga e shqitjes të qështjeve të islamit Jo rruga e shkeljes mbi kafkat edhe kockat e jetimave Kjo është rruga e keqe vëllëzr Nuk është rruga të man Rruga e shqitjes është e keqe rruga e vetme, e pastat, rruga e shfridzimi të halalit që përmendëm se në kone e selefi të ekxistan një shkenc me të cilën janë marë selefi kitabu lërra' libra të fletë për ura'in se se selefi janë mundu me gjithë halalin dhe ata kanë përmendë se njeri me ushqime halal edhe sherojt dhe Allah i pravoni jëf dazër pravoni me njerëzit smutë që i keni me njerëzit njerëzit njerëzit smutë le të mundohen me hongë dhe kaxë kafshat halal qenë p Halal 100%, vallai shërohet njeriu. Nëse njëri shërohet me halal 100%, shërohet zemra jote, mendja jote, shpirti jote brengatua. Një dinar për halal është shumë shumë i vlefshëm. Një kafshat për halal është shumë e vlefshme. O pra halal 100%. Për halal ti ku je munduçi 100% me me gjeta të halal. Mes me përzi parat kamatas, mes me mes me përzi parat korruptuame, mes me përzi diçka ku eki mashtru di kanë për njerëz që me bën një gjallë e cila është halal, ajo e shëron njëriun. Po ashtu, besimtari jeton me frikë nga fjalë e Allahut xhellahu ala, që ka thënë Allahu subhanallahu teala, "Aðhabtum tayibatikum fi hayatikum ud-dunya wastamta'tum biha." Juve, Allahu xhellahu tehat në ditën e kıyametit, ditën e kıyametit, jepë s'imtarve, Juve e keni harxhut mira te Juve në botë. Për këtë ardha nga Ibn Abbasi se Allahu ka kriju ka dunya për tre llojet njerëzve. Për besimtarin e ka krijuar. Rruga e besimtarit, ashtaj rrugë ku besimtari jetë zuvad, merr për këtë dhunjaje për, për, për, kët për, për në hirat. Punon për këtë dhunja, mi po për në hirat, për mundon tjetër. E ndresh një pallat, ama për në xhenet. E ndresh një rrugë, ama për në xhenet. Boti ofert me njerëz ama për në xhenet. Mliest hola ama për në xhenet. Ska se në matë mirë, jetë e zëvët Wal munafiku jetë e zëjjen Munafiki është ajë cili stolisit më këtë bot Munafiku është ajë cili stolisit zbukurat më këtë bot I nërë sëndet e këse botë Vëtëm për të lasdruhe Për të lasdruhe Për të aplas filanin Allah në rëjtë po kjo eksisten E ban shpijen në trekat si duhet Për i nëti këshjes E merë një vetur që si duhet Për i nëti këshjes E merë një telefon Për vërtetë kjo është. Kemë ndëgju për fjalën e Allahut, për fjalën e njerëzit që duhet mi largu këtë fjalë. Pse këngë bord 7000, 8000, 10000, fësh ti plasi dushmont. Ai e ka plas, plas vetëm vetën. Dhe këto janë presilive të një fakut të njëri. Të presilive të një fakut kur njeriu nuk jeton për motive të mbrojtjes me të vetat, por jeton për motive të huaja. Për sende të huaja. Andai munafiku është ai i cili stolishet me këtë bot, pa si ka hi as pak. Si ka hi as pak dhe besimtari i vërdet është aji cili merë presë e dunja për botën tjetër dhe jo besimtari, qafiri është aji cili knaqës për këtë dunja o së tem ta'atum biha janë knaqë andë e mërë në këtabi kërë ka lezua këtë ajetë e ka lu të allahun gjelloh e ka thonë o zëtë frikohëm më së mbësh për e atyre që e kanë shiju këtë dunja e të mëthush ditën e kiametit o së tem ta'atum biha janë Andave lazu kush u lavdron me sy ndalni. Merrni dhe, kafon sallallahu selam, qitni syve. Kush u lavdron? Nga se ki marr gzimin e ndonjë, e kënaçin ndonjë. Dhe kafon sallallahu selam, kush e lavdron parashive, asikur mjaput mi midisin. Sikurçi bëjn disa njerëz në kohën e sodit me tribuna dhe spektakle të ndryshme, kur njoni e lavdron teatrin, ndërsealt, ana sjelta smrapa. Kisht haramoz lazer. E ndalun me fen Allahu xhelle wala. Wa dhe kur njerëzit i bëjn xhematin e vet me demagogji të ndryshme, Se ne fikë kënda lutë Allahu. Me shpërlar letrunin. Kur tu bajte ders Hoxha i thotë, "E kîna filan vllajin hafiz, mashallah, këto ai i ngroti, zëj çka me bëu." E këtu no, e kîna këtu kamermanin, e kîna këtu këtë profesorin, e kîna këtare ata, këta presidentëve që nuk lejoht. Komplimente ban me dhon. Po, ama jo këtu para njerëzve. Kur ajo duhet me njerëzve, ma joni më djematin me sevoj sele. Po du t'miron diçka për ai asaj ç'ka kemi trashikuar nga Peygamberi sallallahu alaihi wasallam. La përna mërë, sërallës sëllimë, qëfar këmi të shqigua Andaj, ka thonë Ibn Abbas i Se kjo dunja Qenë ka jo me të cilën Kënaqët, jo besimtari Andaj, poeti Arab ka përmendë se Në nëfësu tëpki Ale isht, aj, të dunja, wakadë alimet Dunjaja është, njëriju është A i cili qanë për këtë dunja Wakadë alimet, njëriju e din En me selamete Tërku me fiha Besimtari du me ditë se Lani akse dunjaje اشطاتهم برب السمطار لا دار للمرء بعد الموت يسكنها بس امطارد لو كي مبيت نك دنيا ازان لا تمس شكون منيه بوت تيتر ني ستيب كو كان درتوه عطيه الا التي كان قبل الموت بانها نكن امبيسين فقط س ستيبت التي كنا درتوه براديكس فيم بناها بخير طابه مسكنها نسه نيرو كان درتوه دنيا اا ستيبه لا تنايرات ما خير ما بنت ميرا كناتو تنيرو وين بناها بشر خاب بنيها انا سيكندرتو ما كتش كما جيت نجحنا مقطع اين الملوك التي كانت مصلطه كين برثرت تثرت السندون كتوك حتى سقاها بكاس الموت ساقيها درس الله واشوي قوتن افديك اساتره اموالنا لذوي الميراث نجمعها باسولينتون املاكهم برتشاريكتارن تون وديارنا لخراب الدهر نبنيها ذا ستيبيتونا ndërtojmë për një kohë e cila është shkatru se për neve kemi medajin e fi afraki ka të bunijet sa qytete janë ndërtu në këtë botë emset, kharabën, u efna, në motu, ehlijeha dhe ka shkatru kohë ato njerëzi dirisa janë shkatru gjithë ato njerëzi dhe mbra për ka thonë fund një poezi një fragment që është nota besimtarit në këtë donja ka thon u nefsu ta'lamu anni la osiddikha nefsi jam edemir se un nuk i besoj asaj wala astu urshdo illa hina o'siha dihet o besimtar se nuk drejtohesh asnjher vetëm nëse kundërshton nefsin tan vetëm nëse kundërshton nefsin ton vetëm athar drejtohemi nëse dëshiron mendimin e vërtet pa afsh pa emocione pa demagogji pa për lëre truni kundërshton nefsin tan unë s'të urshdo ila hina usiha asnjherë nuk mund të çellu mendimin e vërtet vetëm nat kokur on e kundëstoj nefsën tëm prandaj vëllazër kanë ardë sfida nga Aliu radhiyallahu anh isin na tregon neve se njeriu nuk mund ta fiton xhenetin vetëm nëse e kundëstoj e kundëston këto gjëse nda thon nuk ka mundsi njeriu me ik nga zëri me xhenëmet E më fitu xhenetin vetëm nëse e njeh Allahun dhe e respekton. Shikoj koha, njerëzo, nëse e njehin Allahun po se respektojnë. Njih Allahun dhe e respektojë. Ndaj fjalta e Allahut, kur Allah thot aqimi solat, fara namazin, mos ndoje të tjerë. Le punën anash. Munësh edhe punën me bashkuar edhe namazin. Kur Allah thot jep rrezatin, mos ndoje të shtëpjes apo di ka teatër kush thot na rrezatin se skena. Jep rrezatin, aty Allah Respektoj Allahun Jellalu Ala. Sot njerzit duhet me njeft Allahun do ta respektojn. Uaraf ash-shaytan fa asah. Nje shaytani i mirë dhe kundëstoi ata. Nje shaytani i mirë, dhe çka donjë shaytani, e kush është shaytani dhe në cilat vende është shaytani. Wallahi dieni vëlar. Shaytanat nuk janë vetëm e xine. Shaytanat janë edhe njerëz ka raste ku edhe në fusha të xihadit prezantoj shaytanë. Këta njerëz nuk e dinë para se kur janë në fushën e xhihadit e ke shejtanin shejtani në fushën e xhihadit e kon badëru vllazër a e dini këtë në badëru kon në njërs në ormë muslimanëve sikur që e kanë Abdullah ibn Ubay bin Seluli shejtani kon vllazër Abdullah ibn Ubay bin Seluli munafiki më i madh o kon shejtan i ka ndar 700 vetë të Muhamedit sallallahu alejhi vesallam prej luftës o Uhudic shejtan i ka ndar muslimanët i ka parçarë muslimanët nuk i dhanë imbrinat nuk ishin në ball para shejtan njeriu do ta njehët Allahun ta respektot E jota më njeoft. Shejtanin ta nje, edhe mos ta respekton, ta kundëston. U arfa al haqa fatteba ta nje është vërtetë e ta ndjekish ata. Nuk si. ta Allahun në vazhdimsi, ta nje është vërtetë e ta ndjekish. Po pra nuk mjaftoj ka vetëm më njeoft o vëllezër. Ka për njerëz që e njohin Allahun, por se respektojnë. E njohin shejtanin, por e ndëgjojnë. Dhe e njohin vërtetën, por nuk e ndjekin ata. Kjo është këç. Gjithë ato se ndejkan reperkacion në islam edhe ndavet edhe në zim edhe në mirsi وعرف الباطل فاتقاه بس متارث ته نيف تकोटن edhe i ruat asaj وعرف الدنيا فرفضها الى نيف دنيا edhe e refuzon وعرف الاخره فطلبها نيف اهيات ذا الى قوت edhe ai kërkon ajretim thall ky është besimtari vërtet këto janë sende të hundëta vllazër allahut me shejtanin dhe haku me të kotën Dhe dunjaja ma hiretin Këndaj duhet besimtari mi dit të sende Valloj nuk javlen Dhe nësi e hoqë Dhe nësi e i mathë Dhe nësi e khalife Dhe nësi i pari Dhe nësi e ushtar Dhe nësi i mujahit Dhe kështu më radhë Dhe e adhuru si dunjajs Edhe jenë djekës i batilit I të kotës Dhe jenë djekës i kësaj dunjaja Dhe jenë djekës i shetanit Dhe nuk e këndoshton shetanin Shetanit edhe në përqari rëvazë Shejtani i don mëselet të quhen oglutat, mëselet përzimë. Nuk i don mëselet të çarta. Shejtani dëshiron që njerëzit mos mëshë një besimin. Shejtani dëshiron që për njerëzit të jenë përtac. Shejtani dëshiron që tasgat të zgjordon, të jesh nevoitar për njerëz. Shejtani dëshiron që ti të ush në vetëm për shkiyet. Që ti jesh antar i ndonjë partie të ati. Ai është i dëmto. Ande ka thon Hasani radhiyallahu Rahimallahu aqwaman kënet i dunja indahum wadiah Fa eddaha ila mani etamena halejha Allah i ma sheroft Disa njerëzë që e kanë pa dunjan Si një emanet Dhe atë emanet e kanë këthye Ta ai që emeriton Ta Allahu Thumërahu khifafa Pas të e kanë shku në botën tjetër Shumë të letë Dhe ka thonë O mennafa se ka fi dini kefa nafisku E kush për njerëzëve Shtijet me tyje Në pun të fesë shtiju me ta Në pun të kajrit E kush për njerëzë Në punë dunjos mos ushtime ta. Mesazh nga Hasan al-Basri, rahimehullah, al mjeku i qelbove, mjeku i zehëmerave, dashpirta let njerëzve, ka thon kush për njerëzve, shtyhet me tyje. Në punë dunjos le. Mos ushtime ta. Mos u bë revanchist me ta. Mos i shtifjat me ta. Nga se ky është rruga e vërtetë e shejtanit, e ka ardhur nga Lukmani në porosinë e djalit vet ka thon o birim. Bëj bi dyndjen me axhretik. Bëj axhretin tan me kë dunjë blej ahiretën t'nt me kë dunjë të rbahë homa jamia i fiton të dyat kesh rruga e vërtet e besimtarit nëse dëshiron me fiton të Allahu i fiton të dyat nëse e blen ahiretën me kë dunjë wala tebi ahiretek bidunyak asnjeherë mos gabon me shit ahiretën për këtë dunjë mos e shit ahiretën t'n për këtë dunjë mos gabon Se kjo është një devim shumë i madh e ka thënë Ibn Abbasi Jo at-dunya yawm al-qiyama dunyaja do të cilët të njerëzit e gërditshëm do t'i thuhet nga anë Allahut subhanahu taala për këtë dunjë që i liftu me zvetë për këtë dunjë janë i prish me zvetë prandaj vëllazër kjo dunjë është ajo e cila e ka çuar në xhehenem iblisin kjo dunjë është ajo e cila i prish njerëzit me zvetë kjo dunjë është ajo e cila i përçon muslimanët me zvetë kjo dunjë është ajo e cila e ban njërion ta mahon Allahun Kjo dunja njërion i cila e ka dit e imri në mëtë matë të Allah dhe Allah ju ka përgjith e ka bopër i qafira dhe Belan ibn Aruran Hocën mëtë matë në dunja Allah ju gjallë e ala qënë në Quran ata se qenin Fëtë shenë budhja ti është të shenë budhja ti Intë të hmilë alëjhi jelëhës au të trukën jelëhës Nëse ja qetë mishin dhe kocil aja qetë guhen Nëse ja lar loni jasht, nëse është i hund për këtë dynjë. Largoni, na çroni jashtë dynjavan prej zemrave. Kësh rruga e tek ku të vërtet. Nëse dëshirojmë të nuk naçim këtë dynjë, edhe në botën tjetër me tema që Allahu nei ka dhënë, në këtë dynjë në Hirat, atëherë bëhuni sigurt që e kanë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe bëhuni sigurt që kanë Abu Bekri dhe Umere, Uthmani dhe Ali, radiallahu anhum ejmëin. Kë janë feku i vërtet. Prandaj nuk bënden mësu fekhon. As shumë prej meserave tjetra të fes të dorës dit pa e mësua vëllazër largimin nga kjo dhunjo nëse njëriu e don ahiretin për në më do ta shfrytëzon edhe kur të bëu tamam si dëvot edhe ahiretin do të bosh nesër për ato që do të pinë ujë nga pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem një pirje pas të cilës më njëri nuk do të hin etje dhe kime pa ftyrën e Allahut vërtet t'Allahu xhella uala edhe nuk do të ngjiesh asnjëherë me ku e pa ftyrën e Allahut xhella uala do të, të harrosh 300 çaj ikishiu nka dunya kime kujtu vetem thmira na heretit elusim allahun xelalati allahut ne ban per atyra ce te ti harrojm brenga te kse dunyaja duke na fut allahun jannatul firdausul aala me pegamet beshira men yestemir sallallahu ala nabina muhammed wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin hal tara kayfa labisna fit ra'i min lamosi tabtasamna lil bara ya wahtalina fi abu